ישעיה, פרק מ"ו קרע בל, קורס נבו, היו עצביהם לחיה ולבהמה, נשואותיכם עמוסות, מסע לעיפה. קרסו, חרעו יחדיו, לא יכלו מלט מסע, ונפשם בשבי הלכה. שמעו אלי בית יעקב וכל שארית בית ישראל, העמוסים מיני בטן,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 אשר לא נעשו, אומר, עצתי תקום, וכל חפצי אעשה. קורא ממזרח עיט, מארץ מרחק איש עצתי, אף דיברתי, אף אביאנה, יצרתי, אף אעשנה. שמעו אלי אבירי לב, הרחוקים מצדקה. קרבתי, צדקתי לא תרחק, ותשועתי לא תאחר. ונתתי וציון תשועה, לישראל תפארתי.